Найхвилюючіша таємниця – майбутнє Людина багато думає про майбутнє. Воно хвилює, заворожує. Не дивно, що багато письменників намагалися у своїх творах відкрити його завісу. В одних випадках воно виглядало похмурим, в інших – радісним, оптимістичним, але завжди хвилюючим уяву. Майбутнє існує на різних рівнях у тому числі й на глобальному. Так, враховуючи, що Земля є частиною Всесвіту, важливо розуміти, як вона живе. За сучасними уявленнями, вона утворювалася в результаті великого вибуху первісної речовини. Відтоді Всесвіт постійно розширюється. А що буде далі? Тут людські знання обмежені. Частина вчених вважають, що Всесвіт і надалі буде розширюватися. Інші стверджують, що відбудеться зупинка, а потім увесь оточуючий нас світ почне стискатися. Не менш загадковими є процеси, що відбуваються в космічних околицях Землі, у Сонячній системі. Так протягом багатьох років тривають суперечки про таємничу планету Х. Сьогодні під нею розуміють планету, що обертається навколо Сонця за дуже витягнутою орбітою. Із Землею вона зближується один раз на 3600 років. Однак доказів у цієї теорії поки що недостатньо. Пошуком планети Х опікуються з моменту відкриття Урана, коли стало зрозуміло, що не всі планети доступні для спостережень неозброєним оком. Значно більший інтерес викликають процеси, що відбуваються безпосередньо на Землі. Особлива увага прикута до відносин людини і природи. Для того щоб спрогнозувати їхній розвиток, учені намагаються зазирнути на багато років уперед. Дані прогнозів невтішні масове знищення лісів, забруднення вод і атмосфери, хижацьке використання надр і ґрунтів, спричиняють незворотні зміни середовища проживання людини. Але цього можна уникнути, якщо дбайливо ставитися до природи. Для складання прогнозів вивчаються дані про зростання виробництва, зміну чисельності населення землі, стан навколишнього середовища. Математики перекладають зібрану інформацію на мову цифр і формул. Далі до справи беруться програмісти. Їхнє завдання – скласти програми для комп'ютерів. Значимість майбутнього підкреслюється тим, що люди дуже потребують його передбачення – за однією з теорій воно невизначене, і люди можуть самі його творити. За іншою воно визначене заздалегідь. І тут перед людиною постає більше таємниць невизначеностей. Деякі вчені критикують концепцію великого вибуху. Вони звертають увагу на те, що згідно з запропонованими розрахунками, Всесвіт світ виник із крапки, що радіусом дорівнює нулю, але із щільністю, що дорівнює нескінченності. А чи можливо це, запитують вони. Чи знаєте ви, що Стівен Хокінг – геній, що більше за інших землян знає про будову Всесвіту? Від великого вибуху і чорних дір до ймовірного майбутнього. За жорстокої іронії долі вже декілька десятиліть прикутий до інвалідного війська.